Beresain nagusia zurekin Pantzo Edigarai eta Jean-Michel Kolok horrein beharko du trenkatu. Eta bikote homoseksualaren eskontaraztia honartu beharko du. Arrengoitzeko hau zabezak, beste naz kasu gaztigueri. Hori errandu Euskal Iratietan, Patrick Dalen, suprefetak entzunen dugu. 6 milion euro Akitaniatik se askakgitzen eraiki nahi duen izeo profesionalalarentzat. Atik beste lau milion gehiago beharko ditu erakaskuntza orokurriko lizioarentzat unek falulegiaren traba iriskatzen du hendaileko ikastolarekin gertatu bezala. Eta urttian bost paseitona gazna, begoienlegguren mentura, aldu den eraikiko den CLPB gaznategiaren lehen argia pausatu dute atzo. Aroba papi, aro iguski chua, traba tipibatsu, de batu risan maitilanoistenka, eder eder eta oitabi gardotala taldo kondidans beroak. Ekogeiteraziko dugu jokin aranalde eta behinat aatorgasagati libro uziak izan direla atzo hauzi arte pauueko Juliaen aintzenan agertu dira atzo ian eta hoek jakin arazi da Utearen behatzean goizeko behaziontan izanen dela euro egin du galden auzimentoko Judak ez ditu eskuratuak Espainiak egin euro egin galden paperak bi eslarik ere egun gastatuak izan zila ohge jokinaran alde heletan eta beñat atrogasagasti gunñaan hegamezala biak libro izanen dira auziakte bederana. Eta joan den Azteleneko Bilkura azkena izan da hori azpimaratu dauku Patrick Dalen suprefetak arrangoitzeko ausapesarekin ukanduen itzorduaz galdizketatu dugularik. Pantsik arren bide. Bilkura lasaia izan dela eta suprefetura insinean ziren elkarretaratzek ez dutela bienarteko estabaida trabatu adierazi dauku Patrick Dalen suprefetak. Jean-Michel Kolori horroitarazi dizkio iriskatzen dituen zigorrak, bigizonek goitzen ezkontzeko egin duten eskaerari ezpa du baikorki eran zuten. Lege ez aplikatuz, bost urteko presoondendegi zigorra, hirologgeita ha ama mila euroko isuna eta kargutik kendua izaitia rizskatzen baitu arraangoitzeko uzapezak. Bere aldetik, Jean Michel Collocbia jarattzeko Kontseiluko bilkura arte guaitattzea galde egin dio supprefetari erabakifinko baten hartzeko. Ostegunera txartio bai baan ez gehiago. Patrick Dalen chez préfetat. Donc ce délai lui a été accordé mais euh, il faut pas imaginer que on ira au-delà parce qu'à un moment ou à un autre euh, bon ben puisque euh, on aura essayé euh, par le dialogue euh de sortir de cette situation un peu d'impasse. Euh, si on n'y arrive pas euh, par le dialogue, eh bien, euh, je pense que les procédures euh, euh, seront engagées. Su prefetak espero du, Jean-Michel Kolo arrangoitzeko hau zapesa ez dela tematuko, eta eskontza espadu berak egin nahi ere, kontxeiluko bestekide bati gaitasuna emanen diola. Bestalde, kargu batzuetan, prefetak ordezkatzen aldu hau zapesa, baina enkashuruntan ezinezkoa dela espikatu dauku su prefetak il existe en effet dans le Code général des collectivités territoriales une possibilité pour le préfet, après mise en demeure d'un maire, de se substituer à lui. Sauf dans ce cadre-là où le maire agissant en qualité d'officier d'état civil, il est apparu qu'on ne pouvait pas appliquer le principe de la, de la substitution. Sinon, je pense que nous l'aurions fait. Bien, je pense que nous l'aurions fait. Bestalde antxu, iru hilabete, baionako lanibel deitu eraikuntzako enpresako langileak, ez direla pagatuak. Langileak gehenak mugaz bestaldekoak, eguera arrangura garrian dira, egun guziz baionara teldu dira bidegastua iniz badute, laneko moldeak ere txarrak dituzte, ZFDT sindikataren laguntzarekin beren nagusia hausimidetan emanen dute. 6 milion euroko diru laguntza bokatu du Akitaniak zeaskak minagittzen egin nahi duen izeo profesionalarentzata. Aztie legian oinagititu da Akitania erabaki horitzeko lege horrek lanbide izeoak edo izeo teknoologikoak egiteko eskumenak emaiten dizkie eskualdeeri. Paskaliindo Seahaskako lehendakaria akitainak badu kompetentzia bat profesionalak loko liceoen pagatzeko, eta orzokieden nahi badu, bai eh, eh, lan ezkuntzan, eta bai eh, laborariezkuntzan, no? bi, bi horietan. Mm -hmm. e, Goti gura hor, hori da, unxau leztu behar dena, hor pagatzen dute, eh, eien eh, kompetentzian erortzen den eh, gauza hortan, eta gero bebertzian, eh, balatigu, eh, gauzikun falulegea dela eta hor eh, nun baita legeak uh, barimada aldatzen enbegu hauk pagatu beharko dugu ez dakit gaur egun uh, antxus egoniz 6 kak ez duela 9 milioi eurokoen uh, eta finanzamendu baten uh, lortzeko parada bide irupubrik hori gabe hasteko um, Lycée Profesionalarekin batera Matera Chailoroco Rico Lycée de la Cacheconde Soroco Rico Lycée Projeto Abadou de Chaskak Chailoroco Ra Falou Leguaren Baitan Kokatsenda da Ikushi sous-préfet Jacques ikastolarekin elegi hori aplikatzen aidula Arangura Susana Goizuntan Patrick Dalen, sous-préfet Jacques Baïesta Toubitauku bestet ikastola proyecto en chatere berdine jokatuko duela Exactement oui oui exactement Euh, ça sera exactement la même chose pour les autres projets euh, de cette nature qui viendraient à être soumis au contrôle de l'égalité. Les citoyens ne comprendraient pas qu'un représentant de l'État, comme ils comprennent pas aujourd'hui qu'un maire, n'applique pas la loi, puisque c'est notre fonction première. Anangoemeko laupresuneek bizia galdu zuten bideko isripu batian dola bi urte terdi, baionan eta atigian iragaanda gertakariaren epaiketa hartzo bi haako urtarrien hamabilan izan zen bordalitik baiiona da buruzko autobideanmila fraako pagian autoak autobide bazteriarian gelditua zen bat jo eta sulotu zen otoaren barlian beste egiteko egoskalegiratsoatzen lau gazte. Lauak hil ziren kiskailduik Haortan kamiun gidaria bulgariak bat joiatua zen akkosatua heriotzea nahigabean erakartzeaza. Uneen abokartak egan ditu edogeita transzir ditu gaztiak zerk baldintzetan heldu ziren esripuaaren elekut biteszia saluegia da handiegia droga eta alkolaagertuak zirela gazte horiek eta gidariak ez sola permisik. Prokuradoreak urte bat presonegi Zuziado Gibelammenarekin eta Frantziako bideetan ibiltzea urte batez debekazia galdatu du erabakia heldu irailaren hiruana. Politika ustailaren behatzean erabakiko du UNP alderdiak norri zanenden bere auta gaia elduden urteko eriko hauteskundeetan bai honan, Durruti eta Christian Mille Barbe dira bi auta gaiaak dudazen ea UNP alderdiak Jean-René Txegaraien UDI alderdiarekin batera orkestuko hote zen edo ez, bai honan, bainan iduriz lehen itzulian bederen bere ukanen du UNPek bi auta gaien hartian bosketa bat izan zen jadanik UNP-ko kiden actean, berdintasuna izan zen, bien artian, eta gerostik, bilkura publikoak antolatu onduan egitarikin, ustailaren behatzean, jakinara ziko dute beraz, norri zanen duen UNP-ak, bimila eta amalaueko auta gaia, gaznategiaren lehen ahia pausatu da atzo goizian, aldudeko lantzelaian, elduden urtean ziko dira gazna ekoizten, panxikaran bide alduden zen janvier 2014 oui oui euh, le 14 janvier le mi janvier 2014 euh, il est prévu mais, que l'on transforme nos, nos, nos fromages ribarclPv coopé a' content ametsa, e realitate bilakatzen ari baitzaie, ZLPB kooperatifan diren eun bat ezne Eta lehen pausaturik, obrak fite eginen dira, elduden abenduko, gasna tegia prestizan behar baita. A partir du 15 décembre on commensera les essais du 15 décembre au 14 janvier, et à partir du 14 janvier, il faut qu'on soit capable de transformer euh, un volume de lait assez important euh, dans nos murs, en lait de brebis, et en lait de vache. Bosteun du seieun gasna tona an eginen dituzte gasnategi begian eta gaur egun hamak langile baldin baditu LPbek, beste zorzi edo behatzi la onpostu sortuko dira astapen batian fitesko beho goien plegutara teltzeko. Aldudeko lanselaian plantatzea santza bat bezala hartzen dute dinamika azkar batean baita aldudeko arana eta lekuko laborarien esnea hartzeko esperantza dute gaznategia behar bezala garatzen baldin bada Andreu Ribaxna Aujourd'hui je ne verrai pas ce ce projet, uh, sur notre site quoi La cerise sur le gâteau sera quand ouvrir, uh, de la coopérative une fois qu'on aura traité notre lait et prendre des, des producteurs de la vallée là, là, la cerise sur le gâteau Eta jina zen alduderat, gaznategiaren lehen ahiaren pausatzerat, estatuak 20.000 euroko heinean lagundu baitu proietua, garazi baigoriko herri elkarkoak ere sustengatudu gaznategia, bastimenduaren eraikuntza bere gain hartu du, eta gero, CLP zelpeberi utziko dio gosta prezioan. Bestalde bizi Euskal Mogimenduko biordezkari Turkiako Istanbul irian dira esteuntan Global Power Shifting militante klimik, klimatikoen nazioarteko bilkuran hartzeko Bostion parteide eunta ugoita amost eh, estado edo egialde desberdinetarik etorriak 2000 eta amabia gertakari klimatiko lagien urtia izan da adibide batzone maiteko uholdeak indian zandiek aitza estado Bauetan Tifoia Filipinetan edo hoian sute iikagiak Australiann eta iguian. Bizik uste du, gertekari horiek ez direla ondoku urteetan jasanen dugunaren ainzin gustu bat baitzik ez badira berotze klimatikoak eragintzen dituzten joka moldeak bere edo bedain muristen Itzordu bat, mintzaldi bat eskainiko du, Jean-Louis Davanek gaur, Doni Bane Loizuneko, Ravel Entzutegian, Aratzaldeko, seiek eta erditan, elduden usteilaren ogoita sorzian eta agurrilaren lauan, soitan emanen den Rene Kassen Pastoalaz, mintzatuko da, sartzea doainik da, mintzaldia Euskal Kulturalakundeak, eta Doni Bane Loizuneko Eriko Etxeko Kultursailak, antolatzen dute gaur, Ravel Entzutegian, seiek eta erditan,